Isto é eh? Palabra de Biblioteca, o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo. Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca, edición confinamento Comezamos a semana e hoxe é lunx día 4 de maio O, o Benres fixen a broma de que era o día da forza, efectivamente É o día da forza por ese menaxe que se lle llefai a Star Wars o día, o día 4 Con esa rima que ten tan curiosa co da forza o, o 4 de maio dito en inglés Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal de Arteixo Hoxe está o bibliotecario José Luís Alonso. Que tal, José Luís? Ola, bon dia. Como foi o fin de semana? Bueno, ben, ben, porque conseguí soltarme xa coa co bicicleta, por fin. Levaba seis semanas sin ela, pobriña ela, e pobre, pobre eu tamén. <ríe> Sentou-me moi ben agora que que, que que pude andar con ela. Moi ben, xa. Sí. Case que hoxe podemos facer unha excepción en o lugar de falar sobre o que nos comentan as persoas que nos escoitan, igual é máis positivo pasar directamente ao convidado. Ademais, teño que decir, antes de que José Luis fale con él, que é unha honra contar coa súa presenza. É seguro que contará moitísimas cousas e todas interesantes. Así que, Lorena, fai-me o favor de dar paso á sección. Oxe ben, a palabra de biblioteca? Bueno, oxe temos con nosa, a Enrique Rabuñal, que é precisamente o autor que ten eh, o o nome adicado á Biblioteca Central ten o seu nome, Enrique Raboñal, gracias a, a, ao referente que foi toda toda a vida da biblioteca con, hacia nos. Porque, eh, se si, hoxe estamos no nomes das letras galegas, pois precisamente unha das cousas que, das que votamos man eh, deste, de, de autor, deste autor de Enrique Raboñal foi precisamente o tema de, de que cada ano que, que facíamos unha conferencia Sobre atletas galegas pues, Viña el a, a, a facela Sin, sin problema ningún eh, Sempre moi pois, cara ao público Ainda que ao principio pues, Costaba incluso chegar a xente ¿no? Pero sempre estuvo aí, Sempre estuvo con nós, Sempre estuvo eh, Incluso co, co tema de, de, foi, Que foi 15 anos Do coordinador Do, do, do premio de Manuel Murguía de, Do concello Que hoxe un referente ¿no? toda Galicia e, eh, eh, bueno, para min, é, eh, pois, pues, é xo unha persoa pues, moi admirada porque incluso no, no programa de radio que, que tiña no, na propia radio municipal daquele entón nos eh, tiñamos tamén un espacio gracias a él estábamos aí, un creo que unha vez por semana íbamos a decir pois, pues, as novidades etc, etc, e para min pues, eh, un, un, un autor e eh, un, un, sobre todo, un investigador da literatura galega pois creo que é referente en, en toda Galicia, non? Para min é, é, é un gusto, da verdade, escoitalo, sempre que, que podo, pois, pues, estou... Se, eu, se ele dá unha conferencia e eu, eu podo ir a, a la vou, cada me encanta, incluso o xeito de presentar as cousas, o tono de voz, en fin, que podo decir moitas cousas, e podo quedar a mellor demasiado pelota, por así decir, pero que é igual e para min, sinceramente Enrique Ramallón é unha persona moi importante Benvido, don Enrique Pois a verdade é que un non pode estar máis que agradecido emocionado e tamén un pouco melancólico porque todo o que acaba de dicir José Luis remontame a unha época de moita intensidade de moita actividade efectivamente a toda a trayectoria do nacemento e do desenvolvemento do proxecto bibliotecario de Arteixo, que tamén encarna o propio José Luís, por suposto, a, a, a posta en marcha do certamen Manuel Murguía, por suposto tamén aqueles anos de radio municipal tan intensos e tan pioneiros, e despois esa paixón que temos todos polo libro, pola cultura, pola literatura... E que, de alguna maneira, entre todos, porque é un traballo colectivo, pois fixemos que ese que esa paixón, que ese interese, agromase na rede de bibliotecas de Arteixo e, en xeral, na cidadanía de Arteixo, que é unha cidadanía dinámica, unha cidadanía moza, e, desde logo moi activa. Entón, moitas grazas pola presentación e un saludo moi cordial a toda a xente que nos escoite. Tña eh, antes de vir para, para o confinamento, por así dicir, o día 13 de marzo eh, chegou a, a nosas baldas, as, as bibliotecas, poisis pues, o libro de, de, o último libro de, de Rabuñal, que é eh, Ricardo Carballo Calero o, o Anxo da Terra de Gal, en Galaxia, publicado en Galaxia. Claro, este libro, pois pues, nos ali quedou eh, nas librerías é difícil e eh, ir, ir, ir... Oxe, pues claro, a xente pues, é difícil que vaya a algún sitio porque ten ese medo, pero bueno, eh, xa a semana que vem podemos eh, acceder a, ao propio libro, pero está aquí o autor e podemos falar dele. Eu estuve lendo unha, unha entrevista que tivo Ramuñalco, en, non, sei, medio, non sei se foi a voz de Galicia ou a opinión, non recordo, eh, chegou a decir sobre Carballo Calero, por exemplo, mm, que non chegou a ser alumno del polos pelos, é así? Pois sí, sí, eh, cando eu, na meña época, a titulación de filología galego-portuguesa facíase tres cursos na Coruña, no bello colexo universitario, e dous cursos na Facultade de Filoloxía de Santiago. E cando eu chego a Santiago, don Ricardo, como era coñecido, estaba xubilado, o que pasa que o reitor é cederalle a posibilidade de manter un despacho na propia facultade e, de alguna maneira, desde ese despacho mantiña unha actividade moi frenética, moi intensa, como profesor xubilado, profesor, ademais, de moitísimos profesores. Entón, como ben dís, por moi pouco non fu un alumno del, pero si sí tiven unha relación moi cordial, moi afectuosa, coa distancia que separa un mozo como era eu, cunha personalidade como Carballo Calero, que era, pues, en fin, unha persoa que, que fora amiga de Castela ou amiga de Otero Pedrallo, amiga das grandes figuras da cultura galega do século XX. Entón, non foi un alumno, pero podome considerar perfectamente discípulo porque eu creo que as persoas que están no ámbito da filoloxía da cultura e da literatura galega, todos e todas, de maneira, sentímonos discípulos e seguidores do seu magisterio. Claro, eu, eh, hai unha cousa que chamou a mea atención sempre sobre Ricardo Carvalho Calero, E ese que tamén o, o explicas na, na entrevista ese reseitamento institucional que tivo no? e, a que se debía isto? Carballo Calero é un intelectual porque realmente, non sei creo que non todas as persoas que, que escriben ou todas as persoas que están na cultura galega igual merecen este rótulo de intelectual Carballo era un intelectual libre que pensaba por si sí mesmo e que tiña ideas, eh, eu creo que en xeral, moi constructivas e de, de moito compromiso co país, pero moitas veces as súas ideas, por dicilo brevemente, non concordaban, digamos, coa esfera oficial, coa esfera institucional. Entón, él, porque o declara, él, por exemplo, nunha entrevista co, con Francisco Salinas en, en varias... Eh, en varias pasaxes de entrevistas, de textos él dicía que moitas veces para, para experimentar o compromiso co, co país había que, de alguna maneira, eh, someterse a un certo desprezo por chamalo de alguna maneira, a unha certa exclusión deste mundo oficial eh, Desde logo ti preguntas meus motivos E hai un motivo moi claro tamén é que a concepción da lingua, a concepción da normativa que debía ter o galego, era unha concepción antagónica coa que acabou tomando o camiño oficial e converténdose de alguna maneira nas normas ortográficas e morfolóxicas que temos hoxe do galego. Todo mundo sabe que don Ricardo era partidario dunha aproximación ao portugués, dunha armonía co portugués, e ese camiño foi o que non se levou a cabo. Claro. si sí, eu recordo de... de, de, de, de... hai moitos anos, cando empezaba todo isto, o tema era o reintegracionismo, non? chamábase así, creo, o xeito de, de Carvalho Caleta. Efectivamente. De, de, de achegarse ao... E eh, eh, recordo desto, de, de, de, de, de, de escoitar, eh, ver eh, moitos artigos na prensa e tal, eh, uns contra outros, eh, que si o Instituto Galego de Idioma, que si a Escola de Idiomas, que se si non es que, o se moita, <ríe> moita historia con eso. Non sei, ti estarás máis o día Podías explicarnos un pouco como era esa pelexa, máis ou máis? Pois sí, a, um, cando se aproxima o final da ditadura, para explicarlo brevemente baise vendo a necesidade de que se o galego entra no sistema educativo teña, digamos unha podíamos dicir unha vestimenta gráfica mínimamente científica, mínimamente acorde cos tempos. Entón, Carballo Calero desde a Real Academia Galega vai propoñendo camiño, un camiño que ademais se verifican unhas publicacións sobre normas do galego e, efectivamente, como moi ben dís, vai habendo dous camiños, dúas maneiras de solventar esta normativa do galego. Un camiño reintegracionista que supón, de alguna maneira, ese achegamento portugués, do que antes falei, é o camiño que finalmente triunfou na Real Academia Galega e no Instituto da Lingua Galega. Entón, efectivamente, como dixo, houve momentos de de tensión, de, de enfrontamento entre estas dúas, digamos, filosofías da lingua. E co tempo, don Ricardo Carballo Calero encarnou, liderou unha desas posicións, a posición de reintegrar, porque ele decía que dado o pasado común que había entre galego e portugués, do que se trataba era de volver o galego, digamos, ás súas orixes históricas. Houbo efectivamente ese, ese conflicto que deu lugar a unha bibliografía enorme e que deu lugar tamén a alguna rectificación e que no seu momento, desde logo, colocou a Carballo Calero por dicilo de alguna maneira nun lugar un pouco opaco e un pouco marginal que non se correspondía obviamente cos méritos e coa categoría intelectual da súa obra Claro, imagino que tamén estaría a, o tema político polo medio supoño eh, porque a política sempre eh, cando se mete nos temas intelectuais pues acaba por eh, no sé, en chelo de, de De, de fume todo, non? Então non sei, aí supoño que tamén habería esa esa cousa, non? Esa cousa política que que, bueno, que al final pois pues, fe de todo, non? <ríe> Digo eu. Non sei que opinas ti de iso. Pois si, sí, a verdade é que detrás de todo proxecto científico, filolóxico, científico, científico lingüístico, hai unha hai un pensamento político, hai unhas coordenadas políticas, eu creo que aí é, é evidente que sí. Non? Entón, Carballo Calero, que foi un militante moi importante do partido galeguista antes da guerra, ocupou responsabilidades no, no partido galeguista, na súa cidade en Ferrol e tamén no Conxunto do País, Despois da guerra, a verdade é que ele non tivo unha, unha militancia, digamos, partidaria, pero sí tivo unha, un compromiso e unha expresión do seu pensamento político. Eu creo que ele era unha persoa que propunaba unha España federal, unha España plurinacional, unha España que recoñecese pues, os dereitos eh, colectivos do pobo galego, e unha España que garantizase unha normalidade no uso da lingua propia do país. El sempre dicía, dicía por exemplo nesta entrevista que citei antes con Francisco Salinas Portugal, el dicía que en todo caso sería o povo galego quen deberá eh, opinar sobre as cuestións que lle, que, lle cum, que lle incumbisen. Entón para min, por resumilo moito, Carballo Calero que representa é o galeguismo clásico É dicir, o que podíamos chamar o galeguismo ortodoxo Un galeguismo para representalo algunhas persoas O que vai pois, de Villar Ponte ou Otero Pedrallo a Castelao É dicir, o galeguismo que foi predominante Polo menos antes de 1936 Mira, eh, oh, bueno, claro, aquí xa falaxes moito do, do que é a, a, a idoloxía, o tema de, da lingua que pensaba e de Ricardo Cabello Calera. Entón, no teu libro, de, eh, poderías, podemos entrar en ele agora un pouco máis, podías falar de como está estruturado, a quen vai dirixido porque, claro, este ano, as letras galegas, eh, pues, non sei, podes explicar tamén como queda o tema institucional, porque non se van poder celebrar, non sei se, se acordou facelo baixa adiante ou como, como está o tema agora? Si, sí, vou, vou por estes dous asuntos empezo polo, polo último, o que está habendo, digamos, no tecido cultural galego é unha proposta e unha demanda xa que este estado de alarma limita e mutila dunha maneira moi seria a dedicación de actos a Carballo Calero, sobre todo no mundo escolar onde a celebración do Día das Letras é tan importante, o que se está reivindicando, repito, é que se prolongue a celebración das letras galegas a Carballo Calero ao ano que ven. Porque moita xente di, xa que se tardou tanto leva Carballo Calero tres décadas fallecido xa que se tardou tanto en recoñecer a súa figura que se faga de dunha maneira plena e non dunha maneira, digámoslo así, confinada. Non? Entón, de feito, os actos previstos para o 17 de maio foron suspendidos pola Real Academia Galega e foron anunciados para o mes de outubro. E respondo agora a, a primeira cuestión. Eh, o libro meu está dedicado en principio a, a un público que pretende ser moi amplo. Un público que, sen conhecementos específicos eh, da figura de Carvalho Calero, lendo o libro, poida ter unha visión panorámica sen profundizar excesivamente en ningún aspecto pero unha visión de conxunto de que vida tivo que fitos marcan a súa biografía e tamén que escribiu e como podemos entrar nesa obra literaria. De feito, a estrutura do libro consta de dúas partes. Unha primeira que se titula A vida, onde o que se vai evocando é a súa primeira etapa en Ferrol, onde pasa os primeiros anos da, da infancia, a súa etapa en Santiago de Compostela, onde estuda a carreira de dereito e onde se converte nunha figura importante do Seminario de Estudos Galegos, do Movimento Estudantil, do Partido Galeguista. Despois, como sabemos, Carballo Calero fai a guerra como miliciano en Madrid, en Valencia e en Andalucía, ou acabar a guerra é detido nun cárcere en Xaén, e despois de dous meses de cárcere eh, obtén a liberdade condicional, volve a Ferrol, nunha época durísima, os anos 40, despois pasa en Lugo dirixindo un colexo que é unha institución na historia da pedagogía galega, o colexo Fingoi, pasa 15 anos, entre o ano 50 e o ano 65, e con 55 anos é reclamado na Universidade de Santiago para facerse cargo da materia de lingua e literatura galega nos bellos estudos de filología románica, converte no primeiro catedrático de, de filología galega e asiste, digamos, ao nacemento dos estudos universitarios de filología galega como primeiro catedrático da materia. Xubilado en 1980, dedica os dez últimos anos da súa vida, xa que morre en 1990, a ordenar toda a súa produción literaria e científica e a ter, como digo, unha presenza moi importante na vida pública, e, por exemplo, no xornal A Boa de Galicia, en moitos congresos científicos. E despois hai unha segunda parte do libro que titulei A Obra, onde eu distingo tres grandes bloques. Por un lado, a obra de creación literaria, Carballo Calero foi poeta, pero foi tamén narrador, foi tamén autor teatral, e autor dunha novela moi mítica, Escorpio que foi premiada co Premio Nacional de Literatura de Ámbito do Estado Español, unha novela que ten unha certa matiz biográfica, que explica un pouco a vida daqueles mozos universitarios que viron truncada a súa biografía na Guerra Civil. Despois explico tamén toda a obra que podemos chamar eh, de historia da literatura, de crítica literaria, de edición literaria, onde fixo un labor moi importante que podemos resumir na súa famosa historia da literatura galega contemporánea que publicou nos anos 60 e que constitúe a mellor e maior obra destas características na que todos os filólogos bebemos e estudamos durante moito tempo. O último apartado da obra é a obra lingüística. Unha obra lingüística que tamén daría para, para moito, pero por buscar un título que ilustre ás persoas que nos escoitan, eu destacaría a súa gramática do galego, unha obra tamén dos anos 60 cando non había ningunha gramática unha gramática clásica, tradicional, científica que coñeceu moitas edicións E despois no meu libro, eu tamén me ocupo dun tema que habitualmente é un tema que non aparece neste tipo de libros que é como a sociedade galega eh, homenaxeu e recoñeceu a Carballo Calero desde o seu pasamento no ano 90 ate os nosos días. E aí fago pois, unha recompilación de actos, de congresos científicos, publicacións, representacións teatrais, homenaxes. E de todas estas homenaxes vou citar unha para ilustrar a, as persoas que nos escoitan. Que é a seguinte. No ano 97, o Parlamento Galego acolleu a biblioteca de, de Ricardo Carballo Calero, ao mesmo tempo que o declarou unánimemente fillo ilustre do noso país. Entón, a biblioteca de Carballo Calero, eu estive antes do confinamento alí, consérvase no, no Parlamento Galego, son uns 5.000 libros, revistas, cartas, documentos, objetos... Eh, persoais, cadros e constituen desde logo pues, unha homenaxe perenne a este gran polígrafo da nosa cultura. Bueno, pois pues, moi interesante todo isto. Penso que, que a xente xa vai ter unha idea do que foi eh, Carvalho Calero e eh, para a cultura galega e demais. Non? Eh, coincido contigo no que se trata de, da, da homenaxe non se lle fei este ano que debería ser para nos que ben porque o que dis ti eh, ben as, estes eh, estes homenaxeados nas letras, letras galegas a través dos traballos dos, nos colexios, non? Entón, o mm. alumnado coñecerá tamén o, o, o, o autor Si, si lo vamos para outubro, pues a cousa mellor queda bastante descafeinada, digo, eu non sei. E, bueno, a ver, eu, eu, eu, eu son de ferrol tamén. E, sei, non? E, penso que, que se reconheceu tamén pouco tarde ali. E, ou se hai un centro cultural que se chava Carballo Calero e pouco máis tamén, non? Hai tamén uns premios Carballo Calero que son importantes, que se crearon cando faleceu don Ricardo, e ali celebráronse en Ferrol exposicións, publicáronse libros, e hai moitos colectivos en Ferrol, eu podría citar, por exemplo, a Sociedade Medulio, que publicou en Vida de Carballo un caderno de homenaxe moi importante, ou o grupo Artabria, que tamén fixo un feixe de actividades. Eh recentemente a revista Ferrol Análisis dedicoulle un volume monográfico. Un grupo de profesores publicaron tamén hai pouco na editorial Embora un volume con Bernardo Maiz, o profesor do Barro Paz e outras figuras da cultura galega, porque aproveito para afirmar e confirmar que entre Ferrol e Carballo Calero hai unha unha identificación moi grande. Carballo sempre sentiu moito orgullo de, de Ferrol e sempre foi un erudito da historia de Ferrol, desde o seu mestre Manuel Comellas até Xaime Quintanilla, que non era de Ferrol, pero foi alcalde e veciño de Ferrol e moitas outras figuras coas que ele ademais tivo tivo unha relación intensa. E Ferrol tamén correspondeu, antes de morrer, moi pouco antes de morrer, declarou unho eh, fillo predilecto da cidade, como dix, hai un centro cultural eh, Carballo Calero, e mm, consérvase unha memoria moi grande, e unha pena que a casa natal de Carballo no, no, no barrio do Ferrol Ferrolbello non se rehabilitase e pudera dar lugar a un magnífico museo eh, Carballo Calero. Pois nada, que eso penso que a figura de Carballo Calero pues, quede bastante clara con estas palabras de Ramuñal. Eh, paso a, a dar a palabra a Fidel, que quere falar contigo de algo referente ás redes sociais precisamente antes de iso sí que me gustaría um, unha, que me, a ver se podes aclararmo hai que reservarse para ler o libro de Ricardo Caballo Calero o Anxo da Terra precisamente isto do Anxo da Terra e, en que se basa cando fai unha biografía a alguén como a ti sobre un alto persoeiro da literatura galega para que utilice unha figura que normalmente se atribúe o aire ao ceo celestial e apegalo, facelo presente, facelo terreal, apegado a terra. É como moi poético, non? Non sei exactamente en que cal foi o, o, o, o recurso. Por que utilizaxe este recurso? Pois a verdade é que... Arto dun título dunha obra de D Ricardo que se titula Anxo de Terra, un libro, se non me equivoco, publicado en 1950. E despois xogo, xogo tamén durante o meu libro, digamos, con esa dobre dimensión que hai moitas veces nos escritores, esa dimensión, diríamos, angelical, espiritual, parecen persoas moi distantes dos problemas da xente, dos problemas cotiáns, non? Pero, por outro lado, estas grandes personalidades, como é o caso de Carballo, moitas veces, e o caso del, penso, é, poñen todo, toda esta bagaxe, digamos, espiritual e intelectual ao servizo do máis próximo que o noso país, a súa cultura, e que podemos encaixar nesa palabra a terra. non. Entón, a biografía de Carballo Calero mostra, pois xa digo, os camiños eh, dunha figura moi moi importante, pero que durante toda a súa vida puxo o servizo do país, comprometéndose con él, dando pasos en favor da súa cultura, da súa lingua, é dicir, traballando ao pé ao pé da terra, ao pé do territorio Perdón, José Luis, pero a verdade é que según vos o estabas coitando foi algo que se me veu a mente e decía, pues a verdade que o subtítulo é bastante bastante poético, por eso saíme un pouco da pregunta que, que tiña sí, a prevención no, eh? <risas> Está moi ben bon tema. Eh, A pregunta que chivas refaces realmente, eh, onte fixenxe xa unha pre, xa xa xa xa xa xa xa xa para xa xa xa xa xa xa xa Eh, estás a publicar en Twitter eh, a modo de Chio diario eh, precisamente sobre Carba, Carballo Calero. Eh, eu pensei que o mellor iba a ir a todo esta seta de maio, pero confirmaxesme que non, que iba a ser to durante todo o ano. Eh, é un exercicio de constancia sobre todo tamén de, de achegar a, digamos, a por todos os medios, da mellor ma maneira que, que ti sabes, a figura de Carballo Calero. Quero dicir que facelo diariamente é eh, bastante, bastante arduo. Pois sí, a verdade é que teño que confirmar primero agradecer que te fixases niso porque eu vivín moitos anos a marxe das redes sociais por diversos motivos e que tamén a idade conta é un mundo que se estás fora non, non contas con el pero unha vez que entras nese mundo e en concreto falamos de Twitter daste conta que, como ben ti insinuabas, Fidel Pois unha ferramenta máis de divulgación, que do que se trata, e iso sí, sometida a unhas limitacións de espazo, porque en Twitter hai que operar cun número de caracteres limitado, entón eu pensei que unha maneira de celebrar e, digamos, tamén de reivindicar, tamén de despallar de a figura de Carballo Calero podía ser eh, esta rede social. Creei un cancelo que chamei Carballo Calero 2020, creo que utilizan tamén outras persoas. Entón, desde o 1 de Xaneiro, eh, publico cada día un chío, un tweet sobre a figura de Ricardo. Procuro manter unha orde cronolóxica, comecei co seu nacemento e a estas alturas estou chegando xa á súa etapa como profesor universitario. A miña intención é chegar ao 31 de dezembro. E, efectivamente, dame traballo, é certo que eu teño un montón de, de material, de, de referencias bibliográficas, teño o meu propio libro, outras obras colectivas nas que colaborei ou estou colaborando, e o que fago habitualmente é dedicarlle unha sesión de traballo longa, de varias horas, para, digamos, ter escritos e ter programados, como se di na, na linguaxe de Twitter, pois 10, 20 e incluso ás veces fago un mes enteiro, e desta maneira podo alimentar ese compromiso e cumprilo, que efectivamente, como ben dicías, non acabará o 17 de maio, senón que eh, se teño forza e non se torce nada conto chegar o 31 de decembro Moi ben. Durante o día de hoxe, a biblioteca, eh, a parte de publicar esta, esta, este podcast de Palabra de Biblioteca, vai a publicar na súa conta de Twitter, e ligaremos tamén a de Facebook unha ferramenta que pre pre permite precisamente Twitter, que é Chamas en Momentos, eh, e nos permite desde a biblioteca facer unha recompilación de todos eses chios que está a publicar Enrique Rabuñal Sobre, sobre Carballo Calero e facelo da maneira que, que o publica Enrique, que é unha maneira c cronolóxica co calballo estar todo, todo aí agrupado. Podedes acceder a él a través da conta de D Enrique, eh, que é@ H Rabunal ou neste momento que fixaremos no perfil da biblioteca de Twitter, co cal penso que tamén é unha forma bastante xinxela de achegarvos pois todo o que vai publicando tamén o profesor Enrique Enrique Rabuñal. De todas maneiras, é certo que estás facendo un home transmedio, porque xa che vin por aí incluso claro. eh, publicar algún vídeo, non? Sí, sí a verdade é que non son nada... En fin, eh, non me considero moi moi hábil no manexo de moitas destas tecnoloxías que o confinamento parece que está espallando, pero procuro utilizálas, aínda que de maneira doméstica, de maneira así un pouco rudimentaria, pero procuro utilizálas para, digamos, non apagar os motores da actividade e, sobre todo, do esforzo previo que hai, non? Detrás do meu libro, por exemplo, pois hai un traballo de, de, de documentación, moi, creo, exhaustivo, moi grande. Entón, é unha maneira tamén utilizar estas ferramentas pois para que ese traballo non quede aí opaco e diluído e que se manteña unha certa lembranza do propio libro, da figura de Ricardo, e dos traballiños que pouco a pouco imos facendo, algúns tan gratos como este, por suposto. Pois, nada que foi foi un prazer falar contigo de novo, e a ver se nos vemos pronto... Físicamente. Pois o prazer é meu, agradecido como sempre a ti, José Luis Alonso, a Fidel Mouzo, a Biblioteca de Arteixo, e moitos parabéns por todas as actividades que desenvolvedes e por esta palabra de, de biblioteca. Grazas por, por prolongar a vida dos meus xíos e, a través das vosas redes e un saúdo moi cordial para todos Os que nos escoiten, que teñan moita saúde E como ben dix, José Luis, agardando poder vernos físicamente E seguir celebrando a cultura Que non deixa de ser unha maneira moi fermosa de celebrar a vida Vale, parabéns e hasta logo Moitas grazas por estar con nosco, don Enrique E as persoas que escoitan, decille que mañá voltaremos por palabra de biblioteca Até mañá